«Нічого ти не мала!» – заревів Невіл, і так несамовито почав видиратися зі смертежерових рук, що хтось інший крикнув. «Та приголомште його!» «Ні-ні-ні!» – заперечила Белатриса. Вона була в захваті, аж засвітилася від збудження, зиркаючи то на гарі, то знову на Невіла. «Давайте поглянемо, скільки протримається Лонгботом, перш ніж здуріє, як і його батьки». Ну, хіба що Поттер вирішить віддати нам пророцтво? «Не віддавай!» – ревів Невіл, що наче сам не свій, борсався і звивався, поки на нього насувалася Белатриса з піднятою чарівною паличкою. «Не віддавай їм, Гаррі!» Белатриса націлилася чарівною паличкою. «Круціо!» – Невіл закричав. Його ноги підсмикнулися до грудей, Відірвавшись на якусь мить від підлоги, він упав, смикаючись і волаючи від болю. «Це ще тільки квіточки!» – знову підняла чарівну паличку Белатриса. А Невіл перестав кричати і лише скімлив біля її ніг. Белатриса озернулася на Гаррі. «Отож, Поттере, або віддавай нам пророцтво, або твій дружок помре в нестерпних муках». Гаррі довго не роздумував. Не мав іншого вибору. Куля з пророцтвом була аж гаряча від його руки, коли він простяг її перед собою. Мелфой кинувся до Гаррі. І тут, угорі, рвучко відчинилося ще двоє дверей. І до зали вірвалося п'ятеро – Сіріус, Люпин, Муді, Тонкс і Кінкслі – Мелфой озирнувся, підняв чарівну паличку, але Тонкс уже вистрілила в нього приголомшливим закляттям. Гаря навіть не дивився, чи воно влучило, бо негайно зістрибнув з підвищення. Увагу смертежерів відвернула поява членів Ордену, які обстрілювали їх закляттями, перестрибуючи сходинки і збігаючи в заглибину. У цій метушні. Серед спалахів світла Гаррі побачив, як відповзає в бік Невіл. Сам ухилився від чергового червоного струменя і кинувся додолу, щоб допомогти Невілу. «Як ти?» – крикнув Гаррі, а над головами просвистіло ще одне закляття. «Нормально», – відповів Невіл, намагаючись устати. «Арон?» «Думаю, що теж». Він бився з мозком, коли я пішов». Прямо між ними раптом вибухнула кам'яна підлога. Закляття влучило туди, де щойно лежав Невіл. Хлопці відповзли від вирви, аж тут, невідомо звідки, виринула масивна рука, схопила Гаррі за шию і підтягла вгору. Він торкався підлоги лише кінчиками пальців. «Віддай!» Прогарчав на вухо чийсь голос, «Віддай мені пророцтво!» Той чоловік так міцно стискав горло, що Гаррі не міг дихати. Побачив крізь сльози Сіріуса, що бився зі смертежером метри за три від нього. Кінгслі боровся відразу проти двох. Тонкс, яка встигла добігти до середніх ярусів, обстрілювала закляттями Белатрису. Ніхто не бачив, що Гаррі помирає. Спрямував чарівну паличку чоловікові вбік, але не міг промовити закляття. А вільна чоловікова рука вже тяглася до долоні, в якій Гаррі стискав пророцтво. А. -а, -а! Хтозна звідки з'явився Невіл? Він не міг нормально помиритися. Проказати закляття тому, що сили штрикнув герміониною паличкою в смертежерову маску, в щелину для очей. Чоловік завив от болю і відпустив Гаррі, що миттю обернувся до нього і видихнув «Закляктус!». Смертежер упав на спину, маска сповзла з його лиця. Це був Макнейр, той, що мав стати катом Бакбека. Око в Макнейр розпухло і налилося кров'ю. «Дякую!» – гукнув Гаррі Невілу, відштовхуючи його на бік, бо на них ледь не наштовхнувся Сіріус, який так люто бився зі смертежером, що їхні чарівні палички зливалися в суцільні смуги. Тут Гарріна нога натрапила на щось кругле і тверде, і він послизнувся. На якусь мить йому здалося, що це впало пророцтво, але потім побачив, по підлозі котиться магічне дикозорове око. Власник ока лежав на боці з закривавленою головою, а його суперник насувався на гарі Невіла. Це був дологов. Його довге бліде обличчя судомилося дикою радістю. Таранталегра. закричав він, махнувши чарівною паличкою на невіла. Невілові ноги негайно почали вибивати якусь оскаженілу чечітку, від чого хлопець утратив рівновагу і знову упав на підлогу. Ну, потре! Він знову хльоснув, мов батагом чарівною паличкою, як це зробив перед тим з Герміоною. Але Гаррі встиг закричати Промего! Відчув, що по щоці ніби черкнуло тупим ножем. Його збило з ніг, він повелився боком на Невіла, але закляття щит урятувало його від найгіршого. Долгов ще раз підняв чарівну паличку. Акціо проро! Звідкись з'явився Сіріус. Штовхнув Долгова плечем і той полетів сторч головою. Пророцтво знову ледь не випало з гаряних пальців, але він зумів його втримати. Тепер Сіріус бився з Дологовим. Їхні чарівні палички виблискували, мов мечі, і розсипали іскри. Дологов налаштувався хльоснути чарівною паличкою, як це зробив з Гаррією Герміоною. Гаррі схопився на ноги і закричав «Петрифікус тоталус!» Руки і ноги Дологова притислися до боків, і він з розмаху биркицнувся на спину. «Молодець!» – крикнув Сіріус, і пригнув Гаріну голову, бо до них уже шугонуло двійко приголомшливих заклять. «А тепер тікай зві...» Вони знову мусили пригнутися. Струмінь зеленого світла мало не влучив у Сіріуса. Гаррі побачив, як упала і покотилася кам'яними сходами, обм'якла тонкс а Белатриса, шаленіючи від радості, кинулася в саму гущу бійки. «Гаррі, бери пророцтва! Хапай, Невіла, і тікай!» – крикнув Сіріус, кидаючись на переріз Белатрисі. Гаррі не бачив, що було далі, бо огляд йому затулила спина Кінкслі, який бився з Рукводом. Поране віспою лице смертежера було вже без маски. Гаррі Нахилився над Невілом, а над його головою просвистів ще один зелений струмінь. «Ти можеш стояти?» закричав він просто Невілові у вухо, дивлячись, як безконтрольно смикаються його ноги. «Поклади руку мені на шию!» Невіл так і зробив. Гаря напружився. Невілові ноги й далі сіпалися, не тримаючи його. І тут Невідомо звідки, на них налетів якийсь чоловік. Друзі попадали на спини. Невілові ноги несамовито засмикалися, мов у перевернутого догорі лапками жука. А Гаррі підняв ліву руку, щоб не розбити скляної кульки. «Пророцтво! Віддай мені пророцтво!» загарчав йому на вухо Луцюс Мелфой. І Гаррі відчув на ребрах Мелфоїву чарівну паличку. «Не дам! Геть! Геть від мене! Невіле, лови!» Гаррі покотив пророцтво по підлозі, а Невіл перекрутився на спині, схопив і притис його до грудей. Мелфей з опалу перевів чарівну паличку на Невіла, але Гаррі миттєво через плече махнув паличкою на смертежера і вигукнув «Імпедімента!» Закляття влучило Мелфоєві у спину. Встаючи, Гаррі озирнувся і побачив, що Мелфой з усього розмаху врізався в підвищення, на якому йшов двобій між Сіріусом і Белатрисою. Мелфой знову націлився паличкою на Гаррі Невіла та не встиг набрати в груди повітря, як між ними опинився Люпин. Гаррі, бери його й тікай! Гаррі схопив Невіла за плечі і поволік на перший ярус кам'яних сходів. Невілові ноги сіпалися і не тримали тіла. Гаррі тяг його щосили, і вони піднялися ще на одну сходинку. Біля самісіньких гаріних ніг у кам'яну лаву влучило закляття. Лава розвалилася, а Гаррі зірвався на нижчу сходинку. Невіл упав, не перестаючи смикати ногами – але таки спромігся заховати пророцтво в кишеню. «Давай!» – Гаррі розпачливо потяг Невіла за мантію. «Відштовхуйся ногами!» Зробив ще одне колосальне зусилля, і Невілова мантія роздерлася зліва по шву. Кулька зі скловолокна вилетіла з кишені, і перш ніж вони встигли її впіймати, Невілові, неслухняні ноги штовхнули її ще далі. Кулька відлетіла метрів на три праворуч від них, стукнулася об сходи і розбилася. Вони отетеріло втупилися в те місце, приголомшені тим, що сталося, а в повітря знялася перламутрова біла постать з неприродно збільшеними очима. Ніхто, крім них, її не помітив. Гаррі бачив, як ворушиться її вуста, але навколо лунало стільки вибухів, криків і волань, що не чути було жодного слова пророцтва. Постать замовкла і безслідно розчинилася. «Гаррі, пробач мені!» Невилове обличчя викривилося з болю, а ноги й далі дригалися. «Пробач, Гаррі, я не хотів!» «Уже немає значення», – крикнув Гаррі. «Вставай! Треба звідси...» «Дамблдор!» Дивлячись над Гаріним плечем, вимовив Невіл, і його спітніле обличчя раптом аж засяяло. «Що?» «Дамблдор!» Гаррі озирнувся. У дверях до зали мозку прямо над ними з піднятою чарівною паличкою стояв Албус Дамблдор. Обличчя його було бліде і люте. Гаррі відчув, ніби кожнісіньку клітину його тіла пронизило струмом. Вони врятовані. Дамблдор помчав униз, повзневіла й Гаррі, які вже й не думали тікати. Він був майже внизу, коли його помітив найближчий смертежер і відразу попередив решту. Якийсь смертежер кинувся тікати, дряпаючись по сходах рачки, наче мавпа. Дамблдорове закляття повернуло його назад так легко і невимушено, ніби той потрапив на гачок невидимої вудки. Лише одна пара продовжувала двобій, мабуть, не помітивши Дамблдора. Гаррі бачив, як Сіріус, глузуючи, ухилився від белатрисиного червоного струменя. Ану, ще, ти ж здатна на більше, вигукнув Сіріус, і його голос розійшовся луною в просторій залі. Другий струмінь світла вдарив його прямо в груди. Усмішка залишилася на його обличчі, але очі приголомшено розширились. Гаррі випустив з рук невіла, навіть цього не усвідомивши, знову кинувся вниз, витягаючи чарівну паличку. Дамблдор теж обернувся до підвищення. Сіріус падав, здавалося цілу вічність. Його тіло вигнулося з дугою, і він повалився спиною на пошарпану завісу, що звисала з арки. Гаррі помітив суміш страху і подиву на виснаженому, колись такому вродливому обличчі хрещеного батька. Коли той падав у старезну арку – і зникав за завісою, яка затріпотіла на мить, ніби від сильного вітру, а тоді знову нерухомо завмерла. Гаррі почув переможний крик Белатриси Лестранш, але знав, що це ще нічого не означає. Сіріус просто впав у арку і зараз вийде з другого боку. Але Сіріус не виходив. «Сіріусе!» – закричав Гаррі. «Сіріусе!» Добіг до самого низу, уривчасто дихаючи. «Сіріус там, відразу за завісою. Гаррі зараз його витягне». Та коли він кинувся бігти до підвищення, Люпин схопив Гаррі за барки і не пустив. «Гаррі, ти вже нічого не зробиш!» Ну, «Поможіть йому, врятуйте, він просто впав!» «Пізно, Гаррі!» «Ми ще можемо його врятувати!» Гаррі несамовито виривався, та Люпин його не відпускав. «Гаррі, ти вже нічого не вдієш! Нічого! Його вже немає!» Розділ 36. Єдиний, кого він боявся. «Він є!» – закричав Гаррі. А він не вірив, не міг повірити що сили виривався з рук Люпена. Люпен не розумів, що за цією завісою ховаються люди. Гаррі чув їхній шепіт, коли вперше тут опинився. Сіріус просто зачаївся, сховався від них. «Сіріусе!» – волав він, «Сіріусе!» «Гаррі, він не повернеться!» – сказав Люпен надтріснутим голосом, намагаючись утримати Гаррі. «Він не повернеться, бо вже пом...» «Він не помер!» Гарі. – заровів Гаррі. «Сіріус!» Довкола ще щось діялося. Безглузда метушня, спалахи нових заклять. Для Гаррі все це не мало значення. Він не звертав уваги на закляття, що пролітали повз них. «Ніщо не мало значення!» Тільки б Люпин перестав удавати, що Сіріус, який був зовсім поруч, он за тією старою завісою, не може повернутися будь-якої миті, відкидаючи назад чорне волосся і прагнучи продовжити бій. Люпин відтягнув Гаррі від підвищення. Гаррі не зводив очей з арки і вже аж сердився на Сіріуса, що той примушує на себе чекати – але, вириваючись із рук Люпена, він поступово почав усвідомлювати, що Сіріус ще ніколи не змушував його чекати. Сіріус завжди ризикував усім, щоб тільки побачити Гарі, щоб допомогти йому. Якщо Сіріус не виходив з тієї арки, Хоч Гаррі кликав його так розпачливо, ніби від цього залежало все його життя, то це можна було пояснити лише одним. Сіріус не може повернутися. Сіріус і справді вже. Дамблдор зібрав уцілілих смертежерів посеред зали, зв'язавши їх невидимими мотузками. Декозор Муді – Підповз туди, де лежала Тонкс, і намагався її оживити. За підвищенням усе ще блискало світло, лунали крики і стогони. То Кінкслі продовжував Сіріусові двобій з Белатрисою. Гаррі невіл одну за одною, долаючи кам'яні лави, сповз туди, де стояв Гаррі. Гаррі вже не виривався від Люпина, який усе ще, про всяк випадок, тримав його за руку. — Гаррі, мені прикро! — пробелькотів Невіл. Його ноги й далі безконтрольно витанцювали. — Той чоловік, Сіріус, був твій друг? — Гаррі кивнув головою. — Хвилинку? тихенько сказав Люпин, спрямував чарівну паличку на невілові ноги і промовив «Фініте». Закляття перестало діяти. Невілові ноги перестали смикатися. Обличчя в Люпина було бліде. «Треба, треба знайти інших. Де вони, невіле?» Говорячи, Люпин відвернувся від арки. Здавалося, Ніби кожне слово завдає йому болю. «Вони лишилися там», – показав Невіл. Нарона напав мозок, але гадаю, що з ним усе гаразд. А Герміона зумліла, але пульс був. За підвищенням голосно бабахнуло і пролунав крик. Гаррі побачив, як кінг впав, пав, волаючи від болю. Белатриса Лестранж побачила Дамблдора і кинулася тікати. Дамблдор метнув у неї закляттям, але вона його відбила. Була вже на середині сходів. — Гаррі, не смій! — крикнув Люпин, але Гаррі вже вирвався з його послабленої хватки. — Вона вбила Сіріуса! — кричав Гаррі. — Вона його вбила, а я вб'ю її! І він помчав нагору. У йому щось гукали, та він не зважав. Перед його очима майнув край Белатрисиної мантії. І ось вони знову були в тій залі, де плавали мізки. Не обертаючись, вона метнула закляття через плече. Резервуар піднявся в повітря і перевернувся. На гаррі вилився смердючий розчин. Слизькі мізки почали опитувати плутувати його довжелезними барвистими щупальцями. Але він крикнув «Вінгардіум Левіоза!» І вони з нього зіслизнули. Ковзаючи, побіг до дверей. Перестрибнув через луну, що стогнала на підлозі. Минув Джинні, яка спитала Гарі, що?» Тоді Рона, який ледь чутно хихотів, та Герміону, що так і не прийшла до тями. Рвучко відчинив двері в округлу чорну залу і побачив, як Белатриса вибігла з дверей на протилежному кінці приміщення. Там був коридор, що вів до ліфтів. Гаррі кинувся туди. Але вона грюкнула за собою дверима і стіни почали кружляти. Довкола знову з'явилися смуги блакитного світла з рухомих підсвічників. «Де вихід?» Розпачливо крикнув він, коли стіна з гуркотом зупинилася. «Як звідси вийти?» Зала ніби цього й чекала. За його спиною відчинилися двері. І перед ним простягся безлюдний, освітлений смолоскипами коридор, що вів до ліфтів. Він побіг. Почувся брязкіт ліфта. Гаррі помчав коридором, завернув за ріг, і вдарив кулаком по кнопці, викликаючи другий ліфт. Грюкаючи й дзенькаючи, той помаленьку опустився. Роз'їхалися грачасті двері, Гаррі заскочив усередину і затарабанив по кнопці з написом «Велика зала». Двері зачинилися, і він поїхав нагору. Вискочив з ліфта, не дочекавшись, коли повністю розсунуться гратки, і роззирнувся – Белатриса була вже майже біля ліфта телефону, але обернулася до нього і вистрілила ще одним закляттям. Гаррі сховався за фонтаном магічної братії. Закляття просвистіло повз нього і влучило в ковані золотом ворота наприкінці великої зали, що забриніли, мов, дзвони. Більше не чув її кроків. Вона вже не тікала. Гаррі зачаївся за статуями, і прислухався. виходь, виходь, Гарічку!» почала вона сісюкати і кривлятися. Її голос відбивався луною від блискучої дерев'яної підлоги. «А чого ж це ти за мною погнався? Хочеш, мабуть, помститися за мого любого двоюрідного братика?» «Хочу!» – крикнув Гарі, і в залі залунав цілий хор примарних гаріних голосів – Хочу, хочу, хочу. А, -а, а то ти любив його, хлопчику-горобчику-поттере? Гаррі ще ніколи не відчував більшої ненависті. Вискочив за фонтана і загорлав. Круціо! Белатриса заверещала. Закляття збило її з ніг, але вона не звивалася і не волала від болю, як невіл одразу схопилася на ноги, важко дихаючи, та вже не посміхалася. Гаррі знову сховався за золотим фонтаном. Її закляття-відповідь влучило в голову вродливого чарівника. Голова пролетіла метрів шість і покотилася по дерев'яній підлозі, залишаючи глибокі подряпини. «Що, ніколи ще не використовував непрощенні закляття, хлопче!» крикнула Белатриса вже не сюсюкаючи. «Цього треба захотіти, Поттере! Треба прагнути завдати болю, насолоджуватися ним! Праведний гнів на мене не діє! Я зараз тобі покажу, як це робиться, чуєш? Дам тобі урок!» Гаррі Крадькома обходив фонтан з другого боку, коли вона закричала «Круціо!» І він знову мусив пригнутися. А кентаврова рука з луком відірвалася і з гуркотом упала на підлогу неподалік від золотої голови чарівника. Потере, ти мене не переможеш!» – крикнула смертежерка. Гаррі чув, як вона перебирається праворуч, щоб краще його бачити. Позаткував довкола статуї і заховався за ногами кентавра. Тепер його голова була на одному рівні з головою ельфа-домовика. Я була і є найвірнішою слугою темного лорда. Він мене навчав темних мистецтв. Я знаю такі потужні закляття, з якими тобі, жалюгідному хлопчику-горобчику, ніколи не впоратися. «Закляктус!» – крикнув Гаррі. Він дійшов до того місця, де гоблін захоплено всміхався вже безголовому чарівникові і вистрілив смертежерців в спину, коли вона зазирала за фонтан. Белатриса зреагувала так швидко, що він ледве встиг пригнутися. «Протего!» На нього зрекошетив червоний струмінь його власного приголомшувального закляття. Гаррі відскочив за фонтан а гоблінове вухо полетіло через усю кімнату. Поттере, я дам тобі один єдиний шанс!» – крикнула Белатриса. «Віддай мені пророцтво! Покоти його до мене, і я подарую тобі життя!» «Доведеться тобі мене вбити, бо його вже немає!» – закричав Гаррі, і тієї ж миті його чоло пронизало болем. Шрам знову палав вогнем. І Гаррі відчув раптову хвилю ненависті, аж ніяк не пов'язану з його власною люттю. «І він це знає!» – шалено зареготав Гаррі, не гірше за саму Белатрису. «Твій любий Волдеморт знає, що пророцтва вже нема. Мабуть, він буде не надто тобою задоволений. Що? Що ти хочеш цим сказати?» Крикнула вона, і вперше в її голосі забринів страх. «Пророцтво розбилося, коли я тягнув сходами Невіла. Цікаво, що тобі тепер скаже Волдеморт?» Шрам палав і пік. Від болю на очах виступили сльози. «Брежеш!» – вириснула вона, але її лють уже не могла приховати переляку. «Поттере, воно в тебе!» і ти його мені віддаси! акціо пророцтво! акціо пророцтво! Гаррі знову зареготав, бо знав, що це її розлютить. Голова боліла так, що, здавалося, череп зараз розколиться. Помахав рукою над одновухим гобліном і миттю її відсмикнув, бо до нього вже летів черговий зелений промінь. Нічого вже немає, крикнув він Нема що забирати Пророцтво розбилося і ніхто тих слів не почув Так і передай своєму шефові Ні, заврищала вона, це неправда, ти брешеш Володарю я старалася, не карайте мене Кидаєш слова на вітер, крикнув Гаррі від жахливого, небувалого болю в шрамі Здавалося, аж вилазили очі Він все одно тебе не чує Не чую, Поттере Пролунав пронизливий, холодний голос Гаррі розплющив очі Високий, худий, у чорному каптурі Страхітливе, зміїне, білокістляве обличчя налиті кров'ю очі зі щілинками зіницями Лорд Волдеморт з'явився посеред зали, цілячись чарівною паличкою в гарі. Той заумер, не в змозі поворухнутися. «Отже, ти розбив моє пророцтво!» – вкрадливо мовив Волдеморт – пронизуючи Гаррі безжалісними червоними очима. Ні, Белло, він не бреше. Я бачу істину в глибині його нікчемної голови. Місяці підготовки, місяці зусиль. І смертежери знову допустили, щоб Гаррі Поттер мої задуми. Володарі, пробачте, я не знала. «Я билася за німагом Блеком!» Ридаючи, кинулася Белатриса в ноги Волдемортові. «Володарю, ви ж повинні знати!» «Помовч, Бело!» – з погрозою сказав Волдеморт. «До тебе ще дійде черга! Чи ти гадаєш, що я прийшов у Міністерство магії, щоб вислуховувати твої слиняві виправдання?» «Володарю, він же тут, унизу! Волдеморт не звернув на її слова жодної уваги. «Поттере, мені більше нічого тобі сказати», – спокійно промовив він. «Ти занадто часто мене дратував. І занадто довго. Авада кедавра!» Гаррі навіть пальцем не поворушив, щоб захиститися. У голові гула порожнеча, а чарівна паличка була спрямована в підлогу. Але безголова золота статуя чарівника в фонтані зненацька ожила, зістрибнула з постаменту і брязнулася на підлогу між Гаррі й Волдемортом. Закляття черкнуло по грудях статуї, що розставила свої руки, захищаючи Гаррі. «Що?» – закричав Волдеморт, озираючись довкола. А тоді видихнув. «Дамблдор!» Гаррі озирнувся, і серце в нього закалатало. Біля золотих воріт стояв Дамблдор. Волдеморт націлився чарівною паличкою, і в Дамблдора шугнув черговий зелений промінь. Але Дамблдор... Майнувши мантією, раптом зник. Наступної секунди знову з'явився. Тепер уже у Вольдеморта за впиною. Махнув чарівною паличкою на рештки фонтану. Ожили й інші статуї. Статуя чарівниці кинулася на Белатрису. Смертежерка заверещала і почала відстрілюватися закляттями – але ніякої шкоди статуї вони не завдали, і та притисла Белетрису до підлоги. Тим часом гоблін і ельф-домовик подріботіли до камінів, вимурованих по-під стіною, а однорукий кентавр учвал помчав до Волдеморта, який зник і знову з'явився вже біля басейну. Безголова статуя відштовхнула Гарі назад, подалі від бійки, а Дамблдор пішов на Волдеморта. Золотий кентавр галопував навколо них. «Томе, ти зробив дурницю, прийшовши сьогодні сюди», – спокійно мовив Дамблдор. «Зараз тут будуть аврори». «Але мене вже тут не буде, а ти будеш мертвий», – гаркнув Волдеморт метнув у Дамблдора ще одне смертоносне закляття, проте не влучив, а тільки підпалив стіл Служби безпеки. Дамблдор змахнув чарівною паличкою. Закляття було таке потужне, що Гаррі, навіть захищений золотим охоронцем, відчув, як волосся стало дибки, коли закляття просвистіло повз нього. Волдеморт Устиг вичеклувати прямо з повітря блискучий срібний щит. Закляття не завдало щитові видимої шкоди. Він лише задзвенів глибоко, наче гонг, дивним моторошним звуком. «Невже ти мене вб'єш, Дамблдоре?» – гукнув Волдеморт, визираючи своїми вузькими червоними очима поверх щита. «Опустишся до такого звірства?» Томе. Ми. ми обидва знаємо, що чоловіка можна знищити й іншими способами, спокійно заперечив Дамблдор, ідучи до Волдеморта, ніби нічогісінько на світі не боявся, ніби ніщо не могло зупинити його ходи. Мушу зізнатися, мені мало просто забрати в тебе життя. «Немає нічого гіршого за смерть Дамблдоре!» – огризнувся Волдеморт. «Помиляєшся!» Дамблдор і далі йшов на Волдеморта, говорячи так безтурботно, ніби вони спілкувалися за келихом вина. Гаррі було страшно дивитися, як він іде. Абсолютно безборонний, без жодного щита хотів було щось йому крикнути, попередити, але безголовий охоронець спиною притис його до стіни, блокуючи найменші спроби вирватися. Твоя неспроможність збагнути, що існують речі, значно гірші за смерть, завжди була твоїм найслабшим місцем. Ще один струмінь зеленого світла – Шугонув з за срібного щита. Цього разу удар прийняв на себе однорукий кентавр, що вистрибував перед Дамблдором. А він розлетівся на сотні шматочків. Але не встигли ці уламки торкнутися підлоги, як Дамблдор замахнувся чарівною паличкою і цьохнув нею, наче батогом. Довгий тонкий струмінь полум'я. Вилетів з кінчика палички і обмотався навколо Волдеморта з його щитом. На якусь мить здалося, ніби Дамблдор переміг. Але тут вогняна мотузка перетворилася на змію. Негайно відпустила Волдеморта і з лютим сичанням кинулася до Дамблдора. Волдеморт зник. А змія підняла голову над підлогою, готова завдати удару. У повітрі над Дамблдором спалахнув вогонь, і Волдеморт з'явився цього разу на постаменті серед басейну, де ще недавно височили п'ять статуй. «Опережно!» – закричав Гаррі. Та водночас з його криком черговий струмінь зеленого світла вистрілив у Дамблдора з Волдемортової черівної палички – а змія кинулася вперед. Перед Дамблдором раптом виник Фоукс. Він широко розкрив дзьоба й проковтнув увесь зелений промінь. Вибухнув вогнем і впав на підлогу. Маленький, зморщений і безкрилий. У ту ж мить Дамблдор довгим і плавним рухом змахнув паличкою. Змія, що ось-ось мала вп'ястися в нього зубами, підлетіла високо вгору і перетворилася на пасмо темного диму. А вода в басейні піднялася і накрила Волдеморта, наче кокон з розтопленого скла. Кілька секунд було видно тільки темну, розмиту, безлику Волдемортову постать. Що невиразно мерехтіла на постаменті, намагаючись вирватися з тієї задушливої пастки. А далі він зник. І водяна маса з гуркотом ринула назад у басейн, переливаючись через край і розхлюпуючись по блискучій підлозі. Володарю. закричала Белатриса. Було ясно, що все. Закінчилося. І ясно, що Волдеморт утік. Тож Гаррі намірився вибігти за статуї охоронця, але Дамблдор загорлав. «Залишайся на місці, Гаррі!» Уперше в Дамблдоровім голосі забринів страх. Гаррі не міг зрозуміти, чому. Адже в залі не було вже нікого – Окрім них самих, ридаючої Белатриси, яку й досі не відпускала статуя-чарівниці, та Фенікса-пташиняти Фоукса, що Кволо попискував на підлозі. І тут гарін шрам вибухнув, і він зрозумів, що вмирає. Це був абсолютно пекельний, абсолютно нестерпний біль, його вже не було в цій залі. Він був обмотаний кільцями якоїсь істоти з червоними очима так туго, що Гаррі вже не знав, де закінчувалося його власне тіло і де починалося тіло істоти. Вони злилися в єдине ціле, пов'язані спільним болем, і не було рятунку. А тоді істота заговорила гаряними вустами – і він у муках відчув, як рухається його щелепа. «Убий мене, Дамблдоре!» Гаррі був засліплений і помирав, кожною клітиною тіла волаючи про порятунок. Він відчув, як істота знову скористалася його вустами. «Якщо смерть – це ніщо, Дамблдоре, то вбий, хлопця!» Тільки припинився цей біль, думав Гаррі. Хай би нас убили. Закінчуй, Дамблдоре. Смерть це ніщо порівняно з цим. Я знову побачу Сіріуса. Серце Гаррі затріпотіло від хвилювання. І тут кільця істоти ослабли, а біль ущух. Гаррі лежав до лілиць без окулярів і тремтів, би підлога була крижана, а не дерев'яна. А ще в залі лунали голоси багато голосів. Гаррі розплющив очі і побачив свої окуляри біля ніг безголової статуї, що перед цим його охороняла, а тепер лежала на спині потріскана і нерухома. Надів їх, підняв голову і побачив прямо перед собою гачкуватий ніс Дамблдора. «З тобою все гаразд, Гаррі».